І є де прийняти гостей, є чим пригостити. І нехай би вони знали, що тут кохали дівчину як рідну. Це була не мрія, а щось таке, про що б вона сама сказала «хвантазія», як у всіх матерів. Але Фросина Федорівна давно примирилася із володою. Хлопець він гарний, роботящий, виріс на бідій воді, донестями закоханий Юліну. А вона не така, як оті пишні й гордовиті батьки. Скільки вони зараз розлучають дітей? Он у ногазеті, де все для точності переводять у цифри, якось писали 25%. То нічого, що Володя-тракторист закінчив тільки 10 класів, та й то з горем пополам, вечірніх. не було за ким йому вчитися. Батько помер від фронтових ран, мати хвора, Хросині Федорівні і зараз у пам'яті їде дорогою без Тарка, і всі думають, що вона порожня, що то коні самі пішли від комори. А коли порівняється, в ній біліє голівонька, Володька їде по зерно. Нині можна прожити і без вченості. Роботящими руками либонь ще й краще, ніж за тією куцею інженерською зарплатнею і стокілометровим клопотом. Ліна – дівчина не зовсім проста, з тією ж фантазією Збирається поступати в інститут на заочне, він любить її тихо і глибоко, на заваді її вченню не стане, і взагалі піде їй у підданство. Воно може і ранувати Ліні заміж, нехай би ще погуляла, але ж у хаті ще дві дівки» і старший з них, що пішла по материній лінії, закінчує медичне училище, вісімнадцять. Всього на рік молодша за Ліну. Проте Фросина Федорівна грішуче уникала з сусідками розмов про Лінине заміжжя. Боялася, аби не подумали, буцім поспішає випхнути з хати нерідну дочку. Справді, чого їй поспішати? Ліна дівчина слухняна, Вдатна до роботи, гарна дитина. Десь у глибині душі Фросина Федорівна не могла не признатися, що Ліна й працьовитіша, і тємковитіша за рідних дітей. І далі за них прозирає життя, чутливіша і зіркіша. Фросина Федорівна якось розчулилася думкою, трохи химерною для неї, але гарною, що Ліна в них як о той листочок у квітці трилиснику, Проте не могла не бачити й того, що все-таки той листочок якимись жилками, якимись порами почувається окулірованим. Весь час повертається до сонця і тремтить під повівами вітру. Просина Федорівна не одважувалася на неї гримнути, насваритися навіть за шкоду. Щодо ліни, вона мала тільки один гріх, якщо можна те вважати гріхом. Боялася людського поголосу. І скрізь демонструвала єдність і монолітність сім'ї, дружної і насправді. Вона просто не могла не виповісти прихильності Ліни до найменшої жінки, так уже її пестить, така поміж них дружба. То були її особливі гордощі, особлива радість. А зінка так і липла до Ліни. Єднаючи Володимира з Ліною, Фросина Федорівна мало сподівалася на щасливе завершення своїх старань. І не тільки тому, що Володя Вельми не непоказний із себе, високий, худий, величезних розмірів черевики, чого Ліна аж стидалася, великі руки, дуже великі. І якби не мав сили, був би смішний. Ліна ж навпаки, майже красуня. Мати це добре розуміла. Висока і ставна, ноги в неї струнки міцні, і по сільському міцне й налите тіло. А голівка маленька, що нібито більше пасує до тіла кендітного, витонченого. Ота маленька й чепурна голівка з чорним волоссям, чорними бровами, складала щось одне з її твердою ходою, граційною впевненістю тіла, рішучістю та твердістю вдачі, Вираженої і чіткими губами І відкритим поглядом великих темносиніх очей Є в її обличчі щось дуже привабливе Хлопці бояться сполохнути той спокій І прагнуть того Проте, мабуть, Володі не скаламутити Того спокою і впевненості Надто він лимішка Торопіє й губиться перед нею «Не вистачає характеру? Надто незворушний сам? навпаки, Фросина Федорівна давно відгадала якусь особливу його делікатність, якусь сором'язливість, що її здебільшого носять у собі отакі великі, сильні люди. Вони, мов би, соромляться своєї сили, бояться когось образити». І на них часто їздять людці дрібні, хитрі та підступні. Такі люди спалахують, коли їх доводять до краю, і тоді ледве пам'ятають, що роблять, трощать і ламають усе на своїй путі. Їх легко одурити, але якщо вони розпізнають обман, уже ніщо не врятує кривдника. Вони здебільшого одружуються по любові, в усьому потурають жінкам, а коли їм допече, беруть шапку і втікають у якусь роботу. Коли б Ліна вийшла за нього, він би не дав Порошині впасти на неї, носив на руках, те, тещу та тестя, і не було б у них з Василем Федоровичем ближчого родича. Фросина Федорівна трохи аж співчувала Володі за його любов. Дочку проведжало чимало хлопців. Були серед них і досвідчені кавалери, один навіть розведений. Деякі сусідки пробували нашіптувати їй матері на вухо всілякі застороги,